Azken hogei urtean, aztebururo furgoneta eta lagunez bete eta Espainiako zein frantziako gartzeleetara biatu dira, Euskal presoen zenide eta lagunak miren txineko gidariekin. hasi bueno, ginen orain dela hogei bat urte e, presoen zenideak, bueno, ezpitzitara eramaten, dispersioarekin nahiko arazo zituzten, hasieran bueno, herreran zeudenian denak batean, autoguz egin joatentzian eta mila ja, dispersioekin eh senidentzat nahiko nahiko saila zen astebururo joatea eta bueno hortik hasi ginen eh bear seniden bear hori e, laguntzeko inigo ne badok duela 10 urte irungo taldean bolontres lanetan hasi zen milaka kilometro egin ditu baina egindako lanarekin pozik eta oso arroz entitzen da. Ni bere hasi nintzen oraindera dela amala urte. Bueno, rendariziko bidaia, nik ezagutu nuen hau, rendariziko bidaia egin durako lagun batekin, bikoteakin, mm -hmm. e, kotxez. Eta gero gustatu zitzaidan, eta adnunean, anun basartu nintzen bire entzinen. Ni adibidez, donostikoekin ere juten nintzen urtero, donosti egiten dudarako, eta ezagutu dut e, pila bat. Almeria, Murcia, Viena... Bat. Datuei erreparatuta guztira berreunda hogeita bat euskal preso daude gartzeletan. Eunda hogeita bederatzi Espainian, berrogeita amairu euskal herrian, hogeita laufrantzian eta amaika etxean preso. Azken hilabete gotan bereziki euskal preso ugari gerturatu dituzte eta horrek eragina izan du miren txinen egitasmoan. Hortaz, une hauetan beraien laguntza ez da beharrezkoa eta ekimenarekin amaitzea deliberatu dute. Kima ondarribiko mirentxineko gidaria. Eh, ez dakala sentu askorik amaika Euskal Herri mailan amaika furgona euki, amaika ekipo astero astero beti presto bidaiatzeko eta realitatek esaten txegun. E, astero astero iru furgona geldirik etxean. Urrengo astean, urrengo jabetean, ja lau furgona. Bestetan, eta guztiz logikoa, logikoa ebilbidea, bueno, soriones, soriones, pues bueno, e... Iritxea momentua senideak gure beharra ez dutela. Eta senideak badakite hor gaudela horreindik, eta ez digute ditzen. Eta, mm. bueno, logikoa da amaiera mate, eta gaina, bueno, gutxin ez guera bakitugu. Buelta emango bazioten, e, penitenziario politikari Hai. ore hongo gera gu laudeiekin e, berriro antolatuko gara, berriro furgunetak erosko ditugu, berriro ore hongo eta senideak ez dira, mm -hmm. ez dut gu, e, espreso eta ez da senideak ez dut gu bakarrik utxiko. Hori osozu argi dugu eta nik uste baita zenidea badakite. Furgonetak momentuz garajean utziko dituzte, baina argi dute, Euskal Preso eta zenidek edo laguntzarik beharko balute mirentxinek osatu duen gizasare erraldo jorek erantzongo duela.